Хіба йому мало того доказу, що не прогнала його з свого подвір'я, не сховалась від нього, аніміє отут перед ним, здана на його жорстоку ласку. «Не треба зі мною так!» – жаліється йому на нього самого. «Я така рада, що ви є, що прийшли!» – чи не сказала «забагато»? Бронко простягує руки, начеб збирається схопити її. «Як ви сказали, Ольго, а може мені причудилось? Люба моя, прошу вас, повторіть!» «Я боялась, що з вами, може, щось погане притрапилось. Я так боялась за вас, Бронко, ви навіть не знаєте?» «Чого він тре так долонями лице?» «Що сталося, рідний?» «Ольго, чуєте? Не може бути! Ні, то не може бути, бо мене теж пригнав страх за вас!» «Хіба якесь непорозуміння? Чого ж мав би він за неї боятись? Адже їй абсолютно нічого не загрожує, тому перепитує ще раз. «Страх за мене, Бронко, за мене?» Брів сюди чужими городами, як ідіот, толочив чагісь грядки, заблукав нарешті у вашому вишенникові, бо видалось, що вас у мене вкрали. Ви розумієте, який це жах? Я б оце приплентався до вашої хати, а замість вас вийшов би сіний ваш чоловік і спитав би мене, чого мені треба, що шукаю на чужому подвір'ї. «Ви собі уявляєте, що тоді діялося б зі мною?» Від його розпашілого лиця, з вологої душної глибини саду, з зоряного навислого неба, з нагрітих за день стін, від грядок з матіолою плеве гаряча безумна сила і бухає на Ольгу з таким напором, що хвилинами їй стає млосно». Почуває, що доконче мусить доторкнути збронка і через точку-доторку, наче через електричний провід, перетрансфорувати трохи цього горючого безум'я від себе до нього. Перехилившись через поруччя Ганку, вона занурює пальці в його чуприну. І він не знає, а якщо вона йому скаже – то чи повірить, що він, бронкозавадка, перший мужчина, крім татка чи стрийка Нестора, якого вона погладила по голові? «Дивний!» – пестливо шепоче Ольга, маючи на увазі його, себе, цей вечір і взагалі те, що сталося вже поміж ними. Раптово Олі захотілось заплакати. Скільки разів до неї викликав Бронко подібний ураган в крові і серці принагідних жінок. Брав і дарував себе без взаємного зобов'язання, без повинності пам'ятати, от так собі, для хвилевого шалу, з надбіру чоловічої енергії. Бронко бере Оленину руку, але не цілує, а прикладає до розпаленого чола як прикладають м'яту при болі голови. Чого ж принишкла моя маленька? До речі, та голова дійсно потребувала б холодної м'яти. Стоїть перед нею без слова, сам насолоджуючись бурею, що бушує в ньому. Лише похитується злегка то в один, то в другий бік, ніби крона дерева, якою термосять вихри. Не може заспокоїтись від того, що біла панна так ніжно і велично дала згоду на себе. Слухай, здоріти можна від щастя. Недосяжне, фатаморганне, немислиме, стало дійсністю. Хоч ще і не фактом. Мав Ольгу Річинську заброньовану виключно для себе. Сказитись можна, брате а проте не мав права тепер, власне тепер не мав права давати волю своїм почуттям. Спрагнений, з почорнілими, потрісканими губами, бачив склянку джерельної води перед собою, і невільно йому було хоч би пригубитись до неї. Ух, чому-то для інших кохання одна блаженна радість, а йому воно прокляте мусило перепалити все нутро. Бере її руки, як вони жадібно віддаються йому самі, і по черзі цілує їх. Прийде час, думає, з ненаситістю голодного, що на тому білому тілі не залишиться сантиметра, якого не торкнулися б мої губи. Я вже піду, моя, але скоро прийду. Відтепер приходитиму, коли тільки зможу. Я знаю, на все згоджується Ольга. А я чекатиму кожного вечора. Відпустив її руки, а потім ще взяв їх, щоб скласти пальці у пучок і ще раз прикластись губами до них, як до букетика квітів. Бронко вже відійшов, коли Ольга Вихилилась запоруччя. Зробив кілька кроків і став на розі будинку. Дала йому знак рукою, щоб обійшов хату і став на вулиці навпроти її вікна. Ольга увійшла до хати. Олена сиділа в кухні за столом і пила чай. Побачивши маму в тій самій позі, що й перше Ольга усвідомила собі, що все ж таки за цей короткий час, що привела вона його внутрішніми стінами, світ перемінився докорінно. Хотілося обняти маму або, бодай, поцілувати дорогу руку, але побоялась, що на шкірі її рук міг залишитись запах бронкової голови і видати її. Згадалась зрадлива травинка на п'ятці – «З часу дитинства!» «Як там на дворі?» – спитала Олена, старанно крутячи ложечкою в склянці, щоб цукор не залишився на дні. «На дощ не заноситься?» «Ні, чудовий сьогодні вечір, мамо!» «То добре!» – відразу заспокоюється Олена. Думає про Славу. «Щодня, щогодини – Паралельно з іншими поточними справами думає про свою найменшу дочку. і Вірить, що у тиху погоду з її дитиною не може статись жодного лиха. Думає про Аркадія. Якщо не буде зливних дощів, то братки другого насадження біля гробівниці зацвітуть дуже скоро. Спеціально просила садівника – щоб дібрав самих синеньких. Буде лежати собі небіщик, наче у віночку. Стривайте, а чому на лісничівці ніколи не садили братків? А, напевно, тому, що їх треба рік наперед висівати, потім пересаджувати, а там ніколи не було часу. Так-так, напевно, тому. Ольга увійшла в дівочу, підійшла до вікна, не засвічуючи лампи, Бронко стояв на вулиці якраз проти її вікна. Пішла, помилась, роздягнулась, лягла у ліжко, а потім піднялася і ще раз глянула у вікно. Бронко не сходив з місця. — Моє щастя береже мене, — подумала безумна від щастя. Друга зустріч могла бути випадковою, але, мабуть, було навпаки. Романик влучив момент, коли Неля поверталася з церкви сама, без товариства сестер і матері. Оперуючи то недомовками, то не зовсім відвертими запитаннями, він вправно поновив колишню розмову поміж ними про Івашкова. І Неля сама стала розповідати йому про своє ставлення до Маркіяна. Романник слухав дівчину уважно, з нахиленою до неї головою. Потім перебив Нелю. Зробив це жестом, мовби просив слова. Така справа, пан Нонелю, все це слова. Пінкне романтичне слувка. «Гарні романтичні слівця», як каже поляк, «а хлопові треба реальної допомоги. Якби ви захотіли, ви змогли б багато зробити в цій справі». Що за збіг обставин? Не так давно Катерина теж переконувала її, що вона, Неля, зможе багато допомогти родині, якщо зважиться на візит до Сулімана». Але, попри все, хотілося вірити, що в даному випадку вона справді може відіграти якусь позитивну роль в житті Маркіяна. Нелина романтична натура жадала, щоб вироком долі саме їй судилось що-небудь змінити в житті того хлопця. В чому мала проявлятись її допомога? Може, зважаючи на близький судовий процес, Піти до когось щось попросити, дізнатись про щось. Не дуже звертаючи увагу на її гарячкові запитання, Романик чвиркнув крізь зуби. То ви аж так певні себе, панно Нелю? Вам здається, кицю, що ваша гарна бузя може хлопа від шибениці врятувати? Як же грубо з його боку, і несправедливо? Сам же казав, що вона могла б багато допомогти Маркіянові. Навіщо тоді ця несмачна іронія? Чому не викладе до ладу, як повинна виглядати допомога з її боку? Чекає, що Романек скаже щось конкретне. Ладно повернутися з ним з-під брами і ще раз повторити пройдену дорогу, аби лиш дізнатися, чогось певного про свою участь в домі Маркіяна. Романник не виявив наміру повертатись ще раз в сторону міста. Тим більше, що по вулиці легіонів рушили валки селянських возів, здіймаючи неймовірну куряву. Перед брамою на вулиці Куліша схопив Нелю за руку і по-чоловічому стисіїв. Незабаром розпочнеться процес Маркіяна, а потім і ми почнемо з вами діяти. А поки що настроюйте себе, гарна панно, на те, що ви будете співпрацювати з нами. З вами? Я ще не такий дурень, щоб на себе ви говорити. З організацією. Я думаю, що вам не треба багато пояснювати, що таке ОУН. Чула, Півголосом промовила Неля, перемагаючи страх. Боялась не за своє життя. Боялась, що може раніше втратити його, ніж встигне допомогти будь-чим Маркіянові. Чого ж ви ніби сторопіли? Я? А хто? Польський ксьонц? Я ще повинен вас попередити, що відтепер... Треба тримати язичок за зубами, бо інакше пощади не буде. Попередження чи погроза? Мабуть, одне і друге. Але чому ж аж після процесу, ви кажете? Тоді і так усе пропало. Мені здається, що коли є якась можливість допомогти йому, то тільки тепер, доки ще не засудили, не вивезли з нашого. «Ви так вважаєте, сміється з неї у вічі. Я радив би вам, панунцю, менше медикувати на цю тему і взагалі не тикати свого гарного носика в цю справу. Відразу після процесу його не вивезуть. Потім буде ще одна така справа, де Маркіян виступатиме як свідок, а ви як підсудна. А ще потім, можливо, обоє будете на волі». Нервові сльози захитують Нелі світ. Не допитується, яким це чином опиниться вона в ролі підсудної. Задовольняється тим, що, можливо, згодом будуть обоє на волі. Про деталі ще поговорять з вами. Скільки йому загрожує? Романик встромляє в неї очі, Наче збирається її загіпнотизувати. «Позер!» Відразу облітає знелі попередній страх. За участь у вбивстві політичного діяча із раду найясніші речі посполитій польській – шнурок. Навіть не куля, а вульгарний шнурок. «Ви чого зблідли? Не здумайте мені хляпнути тут!» «Але ви чуєте?» Шибиницю замінять йому на досмертну тюрму. Дякуйте Бозі, що не попав під воєнно-польовий суд. Ходили би сте тепер у подвійній жалобі. Але з вас ще романтична паніця. А адвокат? Хто його боронитиме? Не могла б я з адвокатом переговорити? Романик демонстративно всуває руки в кишені штанів. Дурень сподівається, що це мені буде шокувати. Високий, кудлатий, на широко розставлених ногах сходив на клоуна. Те, можете поговорити з адвокатом, якщо він взагалі схоче говорити з вами. Він вас питає перш за все, в яких ви взаєминах з арештованим. І що ви йому скажете? Ким вам доводиться Маркіян Івашків? Скільки вам не шкода грошей на нього? Невідомо, на адвоката чи Маркіяна. В мене зовсім нема грошей. Зате у вашої мамці... У мами теж нема. Якраз я вам повірю. На всякий випадок є ще швагер, доктор Безбородько. Якщо притисне... «Хто? Що? Не бійтеся! Гроші знайдуться, запевняю вас!» Неля мовчить, піднявши брови. Думає, як би їй чим скоріш дістати адресу адвоката і відв'язатись від цього грубіяна. А може, могла б трохи грошей випросити у коханого доктора Гука? Єдина людина, в якої не соромно було б просити. То старий чоловік, то рочить Романик далі. І я боюся, що такі екзальтовані панянки можуть припасти йому не до густу. Спортик, пан Нонелю. Для мене це не спорт, пане Романик. Серйозно? А це я тільки хотів почути від вас, пан Нонелю. Як він мене ловить на кожному слові канцелярії Неля адвоката не застала. За маленьким столиком під стіною сиділа чубата блондинка з губами серденьком і, висолопивши язичка, спилювала мініатюрними пильничками нігті на руці. «Де пан меценас?» «Дома. Тобто, можливо, дома». Друкарка, як видно, була Привчена точно висловлюватись. Сьогодні не буде в канцелярії. Цього ніколи не можна з певністю сказати. А яка приватна адреса пана меценаса? Чи справа аж така нагла? Так, дуже. Тоді Глинчарська, 43. Дякую, до побачення. Глинчарська, Глинчарська, де це може бути? А попри старе єврейське кладовище вгору, ліворуч цегельні. Виявилось, що від цегельні треба ще йти шмат дороги вулицею. З кісною, бо стежка ліворуч була ще з весни заорана. Будинок, позначений номером 43, був вузький, але вгорі поширювався критими і відкритими балконами. Обсадженими центуріями так, що здалека справляв враження великого вазона. На жаль, вхід до нього був ані трохи непоетичним. Крізь дірку у дерев'яних сходах, що вели до квартир з балконами, не вихиляючись за поруччя, можна було побачити всю перспективу сходової клітки. Бруд, який тут панував, належав до категорії тих понять, що їх конкретно не можна собі уявити. Неля подзвонила в потрібну їй квартиру. Двері відчинила молода жінка на останніх місяцях вагітності з підпухлими очима і роздутим носом. І відразу якось до смішного незграбно загородила своєю дебелою фігурою вхід до середини. Сама вона вся опливла жиром. «Чи пан меценас дома?» Нема. Скорботно видихає жінка. Недалека того, щоб розплакатись. Нема його дома, а я так просила його. Повинен був би послухати. Так себе зле почуваю, а тут ще й прання треба було скінчити. Нема дома. Може, в суді. Не знаю. Неля приклала хусточку до рота і збігла вниз. Липкий бруд, хто б повірив? – чіплявся підметок. У випадку Маркіяна розмірковувала, перебігаючи з тротуару на тротуар на за тінню. Треба сам по собі злочин піднести на щит такого безумного героїчного пориву, щоб перед його високою безкорисливістю схилилися б навіть вороги. Єдиною метою, єдиною ідеєю оборонця, єдиним його диханням повинна бути воля Маркіяна. Воля, Маритнеля, це простір, свіжий запах озону, відчинені навсті вікна, просторі, залиті сонцем кімнати, мелодія струнких юнацьких ніг у марші, так сказала б Слава. Яке моральне відношення до цих речей може мати людина, яка щодня видирається на третій поверх липкими від бруду сходами? Никаючи по судових коридорах за адвокатом, Неля прийшла врешті до висновку, що вона могла б ужити перед слідчим тих самих аргументів, що адвокат на суді. Лише з більшим внутрішнім переконанням, з більшою щирістю та серцем. Які б то були аргументи, Неля не зовсім конкретно уявляла собі. З цієї пори, відколи Маркіян Івашків посів місце в її житті, Неля змінила думку про так звані підпільні організації. В політичній сегрегації вона не дуже розбиралась не завдавала собі питання, чи особисто їй вистачило б снаги і відваги включитися в цю сковану гру. Але саме існування опозиційної організації серед молоді вважала за природне явище, як і те, що старі засуджують підпільну діяльність молодих. Неля була цієї думки, що історія неспроможна уточнити Хто першим почав убивати? Перша причина загубилась. Тривали одні наслідки. Підпільники вбивали за рогу тому, що їх побратимів засуджували на шибеницю. Тамті засуджували на кару смерті тому, що підпільники вбивали їхніх функціонерів. І так закрутилось колесо подій без кінця й початку. Зав'язалося в тугу каблучку, хто його зможе розв'язати? Так до свого знайомства з Маркіяном думала й Неля. Тепер Неля починала втрачати впевненість, що всі оті зламані в самому розквіті життя в ім'я високого всенародного ідеалу матимуть хоча б історичне виправдання. Панна Річинська знову тут – «Чи може до мене?» Янічек наздогнав її, і, як здогадалась Неля, пізнав її по фігурі, а може і по зачистці. Пропустив її по праву руку, переклавши при теку з паперами вліву. «Тека людських доль», – майнула у Нелі думка. «Так, до вас». Янічек відчинив двері до своєї канцелярії, пропустив Нелю першою. «Прошу сідати, панно Річинська. Мушу вам признатись, панно Нелю, що ви мене трохи здивували. Наприклад, цілковитою несподіванкою був для мене ваш візит до мами Івашкова». Неля зашарилась. Її збентежило, що він знає про це». «Звідки?» «Адже навіть мама Маркіяна не знає ні її імені, ні прізвища. В дорозі теж не входила ні з ким у відверту розмову». «Знову вас привело сюди побачення з нареченим?» «Ні, я знаю, що доки не закінчиться слідство...» «Слідство у справі Івашкова вже закінчено» і ти вже вирішив його долю? Для чого пані так змартвілася пан Нонелю? Події розгортаються за наміченим планом. Я хотів би знати лише одне. Чи подякували б ви мені, коли б я вам зараз дав побачення з Івашковим? Я готовий припустити, що ви серйозно зацікавились тим паничем. Єден варунок. Побачення відбудеться не в моєму кабінеті, як тоді. Пані розуміє, тим разом була своєрідна психологічна конфронтація. А в тюрмі? Там є спеціальне приймання для побачень. Буду вам вдячна. І все? Спитав хіба для жарту. Ні. О, слухаю вас. Я хотіла б просити дозволу поговорити з моїм нареченим три хвилини сам на сам. Тільки три хвилини. Весело розсміявся. Мусила видатись йому забавною дурочкою. «Ви поцешна, пан Норичинська, як Бозі Кохам. Коли ви так гарно-складно заявила, що не просите побачення, бо слідство ще не закінчено», Мені, як юристу, було приємно, що ви хоч трохи знайшли потрібним познайомитись з карним кодексом. Тепер я стем змушений поставити пані двоє з юриспруденції. Я й без того допускаю порушення уставу, що дозволяю побачення не у визначений день і годину. Убавила мені пані, слово дає. Камера. Або цимбра, як сказав ключник, який вів ту линелю, була подовгаста, темнава, з одним закаратованим віконечком під стелею кімната, з одним столом і двома кріслами. Заносило, хоч як дивно, поганою пастою для черевиків. Цей запах домінував над смородом вогкості й бруду. Маркіяна ввели раніше, ніж Неля сподівалась. Власне, не була ще внутрішньо підготовлена до цього. При першій зустрічі з Івашковим Нелена увага була націлена на його зовнішність. Був відкриттям для неї, з яким треба було освоїтись. Тепер сприйняла Маркіяна як самий біль. Болем були запалі темні щоки, болем були Ненормально блискучі очі, біль завдали його оголені, невже ж авітаміноз, зуби. Проте найдошкульнішим болем була його сором'язна несміливість. Здавалось, ніби йому хотілося дати їй зрозуміти, що йому відома його доля, і тому не має права на дальші зустрічі з нею, Нелею. Мусила перша простягнути до нього руки. Щойно тоді повірив у себе і притулив її до грудей. Свідомо глибоко вдихнула грибковий запах його одягу. Мала на увазі все-все, що тільки вдасться запам'ятати, забрати з собою. Вже знав, що була у його мами. «Який я тобі вдячний!» «Що ти їздила до моїх?» «Ти ще й добра, така гарна і з добрим серцем!» «Ти не дивуйся, але я не можу дати собі ради з тим усім!»